פרק ט"ו ויעש לו בתים בעיר דוד, ויחן מקום לארון האלוהים, ויתלו אוכל. אז אמר דוד, לא לשאת את ארון האלוהים, כי אם הלוויים, כי בם בחר אדוני לשאת את ארון אדוני ולשרתו עד עולם. ויקהל דוד את כל ישראל אל ירושלים, להעלות את ארון אדוני אל מקומו, אשר הכים לו. ויאסוף דוד את בני אהרון ואת הלוויים. לבני קהת, אוריאל השר, ואחיו, מאה ועשרים. לבני מררי, עשיה השר, ואחיו, מאתיים ועשרים. לבני גרשום, יואל השר, ואחיו, מאה ושלושים. לבני אלי צפן, שמעיה השר, ואחיו, 200. לבני חברון, אליאל השר, ואחיו שמונים. לבני עוזיאל, עמינדב השר, ואחיו מאה ושנים עשר. ויקרא דוד, לצדוק ולאביתר הכהנים, וללוויים, לאוריאל, עשיה, ויואל, שמעיה, ואליאל ועמינדב. ויאמר להם, אתם ראשי האבות ללוויים, התקדשו אתם ואחיכם, והעליתם את ארון אדוני אלוהי ישראל, אל הכינותי לו. כי למה בראשונה לא אתם, פרץ אדוני אלוהינו בנו, כי לא דרשנו כמשפט. והתקדשו הכהנים והלוויים להעלות את ארון אדוני אלוהי ישראל. וישאו בני הלוויים, את ארון האלוהים, כאשר ציווה משה כדבר אדוני, בכתפם במוטות עליהם. ויאמר דוד לשרי הלוויים להעמיד את אחיהם המשוררים, בכלי שיר נבלים וכינורות ומצלתיים, משמיעים להרים בכל לשמחה. ויעמידו הלוויים את הימן בן יואל, ומן אחיו אסף בן ברכיהו, ומן בני מררי אחיהם, איתן בן קושיהו, ועמהם אחיהם המשנים, זכריהו בן ויעזיאל, ושמי רמות ויחיאל, ועמי אליאב ובנייהו, ומעשיהו, ומתתיהו, ואליפלהו ומקניהו, ועובד אדום ויאהל השוערים. והמשוררים, הימן, אסף ואיתן, במצלתיים נחושת להשמיע. וזכריה <אז> ועזיאל, ושמירמות ויחיאל, ועוני ואליאב, ומעשיהו ובנייהו, בנבלים על עלמות. ומתיתיהו, ואליפלהו, ומקניהו, ועובד אדום, ויעיעל ועזזיהו, בכינורות על השמנית לנצח. וכנניהו, שר הלוויים, במסע. יסור במסע. כי מי וינהו, וברחייה ואלקנה שוערים לארון, ושבניהו ויושפט, ונתנאל ועמסאי, וזכריהו ובנייהו ואליעזר הכהנים, מחצרים בחצוצרות לפני ארון האלוהים, ועובד אדום ויחיה שוערים לארון. ויהי דוד, וזקני ישראל, ושרי האלפים, ההולכים, להעלות את ארון ברית אדוני מן בית עובד אדום בשמחה. ויהי באזור האלוהים את הלוויים, נושאי ארון ברית אדוני, ויזבחו שבעה פרים ושבעה אלים, ודוד מחורבל במעיל בוץ, וכל הלוויים הנושאים את הארון, והמשוררים, וכנניה השר המשא המשוררים, ועל דוד אפוד בד. וכל ישראל מעלים את ארון ברית אדוני בתרועה ובקול שופר, ובחצוצרות ובמצלתיים, משמיעים בנבלים וכינורות. ויהי ארון ברית אדוני בא עד עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלום. ותרא את המלך דוד מרקד ומשחק. טיבז לו בליבה.